Subzodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 23. Pagina 322. Ne aflăm la bibliografie ilustrativă. Mihai Novikov. Să combatem fără șovăire ideologia burghezo-imperialistă. Flacăra numărul 1 din 4 ianuarie 48. Monarhia dușmanul culturii a fost doborâtă. Flacăra numărul 2 pe 11 ianuarie 48. Chipul lui Lenin în literatură. Viața românească, numărul 1-2 pe 49. Câteva aspecte ale luptei împotriva cosmopolitismului burghez în critica literară. Viața românească, numărul 7-8 din 1949. Citez. Desconsiderarea marelui aport al culturii sovietice și al culturii clasice ruse, din ale cărei rădăcini ea s-a dezvoltat, este un cuțit înfipt în spatele tinerei noastre literaturi. Ea merge paralel cu ploconirea în fața culturii decadente burgheze din apus. Am încheiat citatul. Spre noi succese în literatura noastră. Contemporanul, numărul 255, din 24 august 51. Autorul era în acel moment secretar al Uniunii Scriitorilor. Lenin și cunoașterea vieții. Gazeta literară, numărul 12, din 17 martie 60. Luptătorul comunist, eroul principal al literaturii contemporane. Gazeta literară, numărul 19, din 4 mai 51. Realismul socialist și mișcarea literară, viața românească, numărul 12 pe 1963. Din nou despre roman, gazeta literară, numărul 3 din 16 ianuarie 64. Mihai Novikov a fost unul dintre scriitorii a căror vocație au fost articolele de orientare și care nu s-a putut elibera de reflexele condiționate ale dogmatismului realist-socialist. Ioanichie Olteanu Fiind probabil singurul autor cu funcții importante în presă și în sectorul editorial, care nu și-a adunat niciodată contribuția în volum, vom menționa relativ mai multe titluri și vom da și unele scurte extrase. Scriitorul și critica maselor, contemporanul numărul 162 din 11 noiembrie 49, elogiază critica maselor adusă în cenacluri și șezători lucrărilor literare prezentate de unii scriitori. Citează din tovarășul Ive Stalin ceva referitor la critică, iar grija scriitorului trebuie să fie aceea de, citez, a căuta și a stupa fisura pe unde s-a strecurat ideologia dușmanului sub forma de obiectivism burghez, de lipsă de patriotism, etc. Am încheiat citatul. Versuri în numărul 1 din decembrie 49 al revistei Almanahul Literar. Ive Stalin croind drum perdelelor de păduri. Poem de 16 strofe a câte 6 versuri, contemporanul numărul 167-168, din 20 decembrie 49. Citez. Limbi și neamuri Stalin le adună, pune în mâna robilor un far. Pașilor ne răsună către un cel din ce în ce mai clar. Stați voi numai câini lătrând la lună, forța noastră e fără de hotar. Am încheiat citatul. O puternică manifestare a luptei pentru pace, contemporanul numărul 178 din 3 martie 50, e vorba de Congresul caminelor Culturale. Despre un tânăr folclorist și despre noua noastră poezie populară, contemporanul numărul 181 din 24 martie 50. O armă în lupta pentru pace, negura de Eusebiu Camilar, contemporanul numărul 182 din 31 martie 50. De ziua presei sovietice, contemporanul numărul 187 din 5 mai 1950. Citez. De auzi că gem banchierii peste mare și urlă ca sub grindina de bice, e ca răzbit din plin, fără cruțare, tăișul greu al presei bolșevice. Tiran și zbiri s apropie sfârșitul, căci măștile începură să vă pice, tăiate ca o pânză de cuțitul necruțător al presei bolșevice. Și omenirea merge înainte după cuvântul presei bolșevice. Am încheiat citatul. Pentru îmbinarea agitației în campania electorală cu lupta pentru pace. Contemporanul numărul 214 din 10 noiembrie 50. Agitatorul Constantin de Ioan vorbește despre patriotism. Contemporanul numărul 5 din 5 februarie 51. Pentru o bună organizare a activității culturale în Parcul de Cultură și Odihnă Ives Stalin. Contemporanul numărul 21 din 25 mai 51. Citez. Această nouă instituție culturală de masă, organizată după modelul Marilor Parcuri de Cultură și Odihnă din Uniunea Sovietică, este chemată să joace un rol important în sprijinirea Revoluției Culturale din țara noastră călăuzindu-se după experiența bogată a parcurilor sovietice, Parcul de Cultură și Odihnă din București va trebui să-și organizeze în așa fel activitatea sa. Vor trebui folosite toate mișloacele informative și culturale educative pentru popularizarea mărețelor realizări ale Uniunii Sovietice pe tărâm economic, social, cultural. Am încheiat citatul. Grănicerii, poem, contemporanul, numărul 260, din 28 septembrie 51. Citez. Și-ar trimite Tito câinii la începutul săptămânii, la început și la gătat, peste graniță în banat, să ne întoarcă înapoi, la robie și război, dar acum, fără ciocoi, când scăparăm de nevoi, să-i lăsăm să ne robească, țara să ne-o nici de cum, din zare în zare, crește clasa muncitoare, cot la cot se strâng popoare, forță nu să le doboare, căci le-ndruma din Kremlin, geniul marelui Stalin. Am încheiat citatul. La Tămădeu se organizează o întovărășire, Contemporanul, numărul 13, din 28 martie 52. Și-au împlinit datoria, Contemporanul, numărul 32, din 8 august 52. Unul dintre subtitlurile articolului este Cu șoșele și momele sau Fața adevărată a dușmanului, acesta fiind să înțelege chiaburul care încearcă să saboteze înființarea colectivei. Amintirea Olgăi Bancic, poem contemporanul, numărul 19 din 17 mai 54. La Bicaz, în preașma Marii Sărbători, luceafărul numărul 8 din 1 noiembrie 58, citez. Una din secvențele neuitatului film, deputatul de Baltica, îl înfățișează pe Lenin, vorbind de la tribuna Congresului Sovietelor. În fața ascultătorilor fascinați de cutezanța vizionară a făuritorului Revoluției, se desfășoară a evea imaginea transformării Rusiei dintr-o vatră a ignoranței și mizeriei de veacuri într-o țară înaintată cu o industrie puternică, rivalizând cu cele mai dezvoltate state capitaliste. Am încheiat citatul. Metamorfozele, viața românească numărul 5, pe 1959, poezie despre constructorii socialismului. Poeți tineri sub semnul Revoluției, viața românească numărul 10 pe 1959, obiecția principală pe care o aduce tinerilor poeți Cezar Baltag, Nikita Stănescu, Darie Novăceanu, etc. este că ei nu cunosc suficient viața nouă, uzina și așa mai departe. În Apuseni, gazeta literară numărul 20 pe 14 mai 64, laudă noile rânduieli din regiune. Al Oprea pentru crearea unor basme ale epocii noastre. Gazeta Literara, numărul 29 din 30 septembrie 54. Citez. Copiii patriei noastre așteaptă basmele care să cânte cântecul isprăvilor minunate, care se săvârșesc în acești ani furtunoși. Viața nouă care a început, faptele mărețe îndeplinite de poporul liber în cei zece ani de luptă glorioasă pe tărâmul construcției socialiste, reprezintă ceea ce de veacuri era zugrăvit în basme, în culorile cele mai strălucitoare. Bazmele epocii noastre trebuie să devină o armă în lupta poporului pentru construirea unei vieți noi, educând tânăra generație în spiritul dragostei murită pentru patrie și al urii față de dușmanii statului. Am încheiat citatul. Nu era deloc o glumă această propunere pe care au susținut-o și alții. Ea se sprijinea pe modelul luminos al literaturii sovietice, care crease deja asemenea basme. Al Oprea nu uită, bineînțeles, să citeze exemplul demn de urmat al citez celei mai înaintate literaturi a lumii. Am încheiat citatul. Probleme ale realismului socialist. Tribuna numărul 3 din 17 ianuarie 59 și în numărul următor. Miron Radu Paraschivescu. Plânsul maimuțelor sau unde e criza? Contemporanul numărul 15 din 31 decembrie 46. Răspuns polemic la discuțiile din presă în legătură cu criza culturii românești. Autorul neagă că ar exista o asemenea criză. La așa critici, așa poet. Scânteia 6 ianuarie 47. Criticii sunt Vladimir Străinu și Șerban Cioculescu, iar poetul Constant Tonegaru. Drumurile unui poet. Scânteia, 3 martie 47. Articol critic la adresa lui Tudor Arghezi. N. Pascu. Tot mai mulți oameni ai muncii din țara noastră își însușesc limba lui Lenin și Stalin. Contemporanul, numărul 37, din 12 septembrie 52. Autorul era rector al Institutului Maxim Gorki. Adrian Păunescu. Istoria, biografia lui. Luceafărul, numărul 7, din 27 martie 65. La moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, cum se vede, poetul și-a presimțit de la început vocația de cântăreț al conducătorilor. Perpesicius, Lenin și literatura. Gazeta literară, numărul 16, 17, din 14 și 21 aprilie 60. Camil Petrescu. Cum am scris romanul Un om între oameni, interviu, contemporanul, numărul 16, din 16 aprilie 54, citez. În februarie 1948 am fost întrebat dacă aș vrea să scriu o piesă despre Bălcescu, despre personalitatea sa. Întrebarea m-a încurcat la început și am cerut răgaz de trei zile ca să văd dacă există vreo afinitate între mine și eroul propus, dacă există datele obiective pentru realizarea unei lucrări dramatice cu acest subiect. După aceste trei zile, răspunsul meu a fost afirmativ. Am încheiat citatul. Alexandru Filipide Gorchi și Realismul Socialist Viața Românească, numărul 2 pe 1948 Fascismul Dușman al Culturii Gazeta Literară, numărul 19 din 10 mai 62 Exemplul Literaturii Sovietice Gazeta Literară, numărul 44 din 1 noiembrie 62 al Piru Gherea și Maiorescu, contemporanul numărul 3 din 18 ianuarie 57. Valorificarea moștenirii literare în culegerea limbă și Literatura, volumul 8 din 1964. Dumitru Popescu URSS smulge valul minciunii imperialiste, contemporanul numărul 9 din 2 martie 51. Semnează aproape în fiecare număr. Despre creația literară destinată brigăzilor artistice de agitație, contemporanul numărul 29 din 22 iulie 55, subiect pe măsura unui viitor președinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Radu Popescu pe muche de cuțit de Mihai Beniuc. Contemporanul, în două numere la rând, după 23 august 59, Radu Popescu a semnat cronica literară în ultimii 2-3 ani, fără a reuși să fie considerat critic literar. Marin Preda. Povestea unei călătorii. Viața românească numărul 34 pe 1949. În zilele Săcerișului în sat, la Căldărești Reportaj, contemporanul, numărul 250, din 30 iulie 51 Desfășurarea, nuvelă, viața românească, numărul 8-9, din 1952 M. Ratnev, al patrulea volum al operelor lui Ive Stalin Contemporanul, numărul 173, din 27 ianuarie 50 Peste puțin timp al cincilea și al șaselea volum Lucian Raicu, să continuăm marea tradiție a satirei noastre, Contemporanul, numărul 16, din 17 aprilie 53. În 1955 semnează frecvent în Contemporanul la rubrica Însemnări de lector. Țăranul lui Marin Preda, un personaj modern, Contemporanul, numărul 7, pe 17 februarie 56. Comicul serios, contemporanul numărul 7, din 15 februarie 57. Literatura și etica revoluției, viața românească numărul 10, pe 1961. Mihail Ralea, psihologia americană în serviciul războiului, contemporanul numărul 20, din 16 mai 52. Discriminările rasiale în Statele Unite ale Americii, contemporanul, numărul 27, din 3 iulie 53, în calitatea lui de om umblat prin țări străine și de ambasador al României în Statele Unite, s-a ocupat mai mult de mizeria intelectualilor din Occident. rădulesc Motru, necrolog, contemporanul, numărul 10, din 8 martie 57. Perspectivele culturii și planul septenal, Gazeta Literară, numărul 6, din 5 februarie 1959. Partidul îndrumător și sprijinitor al intelectualității. Contemporanul, numărul 23, din 9 iunie 1961. Etica și cultura comunismului. Viața românească, numărul 12, din 1961. Citez. Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice reprezintă un document de o însemnătate excepțională nu numai prin grandioasele perspective social-economice pe care le deschide lumii contemporane, dar și prin amploarea concluziilor cu caracter filosofic, etic și intelectual pe care le îngăduie studiul acestei Magna Carta a secolului nostru. Tabloul societății contemporane și al celei din următoarele două decenii, desprins din rapoartele la Congres ale lui Nikita Khrushchev și din programul PCUSE ne oferă imaginea societății celei mai cultivate, mai evoluate sub raport spiritual și sub raport etic, din câte a cunoscut istoria umanității. Etica și cultura societății comuniste personifică etica și cultura viitoare a întregii umanități. Pentru orice conștiință intelectuală lucidă, programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice reprezintă un moment de răscruce în întreaga istorie spirituală a vremurilor noastre. Am încheiat citatul. Leon Terautu. Orientări în actualitate. Contemporanul numărul 3 din 4 octombrie 46. Discuții asupra artei în Uniunea Sovietică. Contemporanul numărul 6 din 25 octombrie 46. După discursul lui V. M. Molotov. Contemporanul numărul 8 din 7 noiembrie 46. După 19 noiembrie, Contemporanul, numărul 10 din 23 noiembrie 46 Despre realismul socialist, Revista Literară, numărul 32 din 21 septembrie 47 Triunful Ideilor lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, Scânteia, numărul 969 din 8 noiembrie 47 Genialul organizator al victoriilor comunismului, scânteia numărul 1007, din 22 decembrie 1947. Despre rezoluția biroului informativ asupra situației din Partidul Comunist din Iugoslavia, scânteia numărul 1158, din 1 iulie 1948. Între altele, se aduce acuzația de antisovietism. Nu e de ajuns să nu vrem, trebuie să acționăm. Scânteia, numărul 1214, din 3 septembrie 48, Articol scris după și referitor la Congresul Mondial al Intelectualilor. Împotriva cosmopolitismului și obiectivismului burghez în științele sociale. Lupta de clasă, numărul 4, din octombrie 49. Lucrările tovarășului Stalin asupra lingvisticii și problemelor științelor sociale din țara noastră. Contemporanul, numărul 12, din 23 martie 1951. Articolul e semnat, profesor universitar Leon Tărăutu, șeful Catedrei de Marxism-Leninism de la Universitatea Cei Parhon. Dezvoltarea literaturii în Republica Populară Română. Viața românească, numărul 2, pe 1954. Valeriu Răpeanu. De pe poziții liberaliste Gazeta literară, numărul 23 din 5 iunie 58 Citez Situându-se pe poziții estetice și liberaliste împrăștiind sfaturi echivoce Dumitru Isac ocolește promovarea fățișă a principiilor călăuzitoare ale literaturii realist-socialiste complicându-se într-un limbaj confuz și inacceptabil. Am încheiat citatul Cornel Reckman unele din articolele menționate aici au fost semnate cu pseudonimul Dan Costa. Un critic diagnostician Pompilio Constantinescu, revista fundațiilor regale, numărul 89 pe 1947. Aici vorbește reverențios despre marea tradiție maioreșciană, despre lovinescianismul lui Pompilio Constantinescu. Naționalism și cosmopolitism în cultura română, almanahul literar, numărul 1, din decembrie 49, paginile 79, liniuță 101. Din problemele reconsiderării lui Eminescu, almanahul literar, numărul 3, pe 1950. Sadoveanu și eroul combativ, almanahul literar, numărul 6, pe 1950. E vorba de Mitrea Cocor, considerat ca primul roman realist-socialist. Între cronică și roman, almanahul literar numărul 1-2 pe 1951, pe marginea romanului Încredere de M. Novikov, o reconstituire a vieții deținuților politici din lagărul de la Târgu Jiu, unde a stat și M. Novikov. Stelele Păcii de Mihud Dragomir, almanahul literar numărul 8 pe 1952, tot în 52 mai semnează articole despre Caragiale, Alexandrii și alții. Etichete înșelătoare al manachul literar numărul 7 pe 1953. Versurile lui Aurel Rău, al literar numărul 1 pe 1953. Pentru o ținută literară a criticii, Steaua numărul 3 pe 1954, e vorba de volumul Cronici și articole de Ovid S. pe care îl laudă, citez. În fine, o carte de critică literară în rotnicul și eficientul înțeles al cuvântului. Am încheiat citatul. Mai aproape de cititor, Steaua numărul 7 pe 1954, cu sufletul deschis de Ion Brad. Tânărul scriitor, numărul 90 10 pe 1954, elogios. Cronica literară la romanul Bărăgan, de V. M. Galan, steaua, numărul 4, pe 1955. Cei mai tineri poeți, viața românească, numărul 5, pe 1956. Despre etica eroului liric și despre modestie. Viața românească numărul 6 pe 1956. În 57, Cornel Reckman a scris mai multe articole despre scriitorii sovietici publicate tot în viața românească. Per și istoria literară, viața românească numărul 2 pe 1958. Romanul sub zodia sintezei, tribuna numărul 18 din 3 mai 58. Din Drum, Luceafărul numărul 7 din 15 octombrie 58. Cartea lui Tudor Arghezii despre călătoria lui în Uniunea Sovietică. Pentru contemporaneitate în poezie. Tribuna numărul 47 din 22 noiembrie 58. Alisher Navoi în românește, Luciferul numărul 10 din 1 decembrie 58. Citez. Traducător admirabil de poezie, poet el însuși, Ioanichie Olteanu ne-a reamintit, în prevața densă și lapidară ce însoțește volumul, vorbește de temeiurile actualității lui Alisar Navoi. Am încheiat citatul. Tinerețea pamfletului Caragialian, luceaferul numărul 12 din 15 iunie 62. Jurnal de lectură, luceafărul numărul 20, din 15 octombrie 62. Dramatismul vieții și inerția abstracțiunilor, luceafărul numărul 24. Observații critice la adresa generației tinere de poeți, înclinați, spune Cornel Reckman, spre abstracțiuni neglijând viața. Critica restrictivă. Luceferul numărul 6, din 1 martie 63, referitor la un articol al lui Matei Călinescu din gazeta literară numărul 3 pe 1963, în care acesta polemiza cu Cornel Reckman pentru articolul Dramatismul vieții. Neculuță și Bacovia. Luceaferul numărul 25 din 7 decembrie 63, îl apără pe neculuță de insinuările unora că n-ar fi poet. Cornel Reckman, cu fina lui intuiție artistică, afirmă că a fost fără niciun totuși. Titlul articolului său vrea să spună că neculuță l-a influențat pe bacovia. Răspuns la o anchetă gazeta literară numărul 32 din 6 august 64, citez. Literatura noastră realist-socialistă și îndeosebit proza a descoperit o dimensiune nouă a omeniei și vrătniciei care se deschide la viață, se afirmă și se împlinește. Am încheiat citatul. Mihail Roller, scris cu dublu L. principii actuale în istoria României. Contemporanul numărul 1 din 20 septembrie 46. Anul Revoluționar 1948, Contemporanul, numărul 86, pe 21 mai 48, serie de articole începută cu acest număr. Eroicul și Sângerosul an 1907, Contemporanul, numărul 14, din 5 aprilie 57. Liviu Rusu, însemnar despre Titu Maiorescu, Viața românească numărul 5, pe 1963. Ion Marin Sadoveanu cea mai dreaptă societate din lume, gazeta literară, numărul 6, pe 5 aprilie 59. Mihail Sadoveanu, progresul omeniei în lumea americană, revista fundațiilor regale, numărul 4, pe 1945. Cuvânt de laudă la reorganizarea Academiei, contemporanul, numărul 99, din 2 august 1948. Importanța mondială a literaturii sovietice. Contemporanul, numărul 107, din 15 octombrie 48. Mitra Cocor, Fragment. Contemporanul, numărul 156, din 30 septembrie 49. Șantiere ale socialismului și păcii. Contemporanul, numărul 235, din 24 august 51. Moscova în doliu. Contemporanul, numărul 12, din 20 martie 53. Mihail Sadoveanu a făcut parte din delegația condusă de Gheorghe Gheorghe Udej la funeraliile lui Ive Stalin. Marele geniu al omenirii progresiste. Viața românească numărul 3 din martie 53, Cuvântul de deschidere la dezbaterea Uniunii Scriitorilor pe marginea tezelor lui G.M. Malenkov privind literatura. Contemporanul numărul 14 din 3 aprilie 53. Prezentarea la apariția Gazetei Literare. Gazeta literară, numărul 1, pe 18 martie 54. Că lumina vine de la răsărit, aceasta s-a dovedit pe deplin. De vorbă cu G. Macovescu. Gazeta literară, numărul 23, din 19 august 54. O altă era a umanității, contemporanul, numărul 44, din 4 octombrie 55, cu prilejul unei aniversări a Revoluției din octombrie. Revoluția din octombrie, Luceafărul numărul 21 din 1 noiembrie 61. Volume. Lumina vine de la răsărit, 1945. Kaleidoscop, impresii din Uniunea Sovietică, 46. Mitra Cocor, 49. Însemnări pe marginea articolului 80, 1952. Al Simion, activist în CC al PCR. Principiul leninist al partinității în literatură, contemporanul numărul 16 din 22 aprilie 55, citez. În fața scriitorilor noștri stau sarcini astăzi de o uriașă semnificație politică inginerii ai sufletului omenesc, răspunsul pătimașe comenzii sociale a epocii, opere în care să ardă și să lumineze flacăra vie a contemporaneității, a ideilor atotbiruitoare ale comunismului. Iată traducerea practică a principiului leninist al partidului în literatură, iată imperativele morale de căpetenie ale scriitorului realist al epocii noastre și al țării noastre. Am încheiat citatul. Asemenea, turmentare cu fraze lipsite de orice conținut era un lucru obișnuit obligatoriu. Cât privește comanda socială invocată și atunci, ca și mai târziu, pentru a justifica dezideratele politice, ea era elaborată în cabinetele de agitație și propagandă. Eugen Simion. Incursiuni în lirica tinerei generații, tribuna numărul 37 din 13 septembrie 58. Tradițiile realismului socialist, tribuna numărul 49, 50, 52, din 6, 13 și respectiv 20 decembrie 58. În 1959 e prezent în aceeași revistă, la care debutase în 57, cu diverse articole în care îi citează în mod reflex pe Lenin, pe Gorki și alții. Lirica și reflectarea realistă, gazeta literară numărul 3 din 14 ianuarie 60. Semnificația unei tradiții. Gazeta literară numărul 24 din 9 iunie 60. E vorba de tradiția realismului socialist în literatura noastră. Iată și nelipsita referință la Lenin. Citez. Stabilind teza despre existența a două culturi în cadrul fiecarei culturi naționale, Lenin a deschis cercetării literare o perspectivă nebănuită. Am încheiat citatul. Maria Arsene, Vremuri și Semne, Contemporanul, numărul 51, din 16 decembrie 60. Simbolurile unei poezii revoluționare, Gazeta Literară, numărul 19, din 4 mai 61. E vorba de influența partidului asupra literaturii noastre înainte de eliberare, la fel de reală ca și tradițiile realismului socialist, încă din secolul 19 la noi, despre care a scris. Două cărți despre viața satului, contemporanul numărul 15 din 13 aprilie 62, se înțelege că e vorba de satul nou, colectivizat. Pentru o cultură și o artă revoluționară, viața românească numărul 8 pe 1962. Critica ideologică și a literaturii trăiriste în presa democratică a vremii, viața românească numărul 67 pe 1963. Marin Sorescu în 1962 semnează în gazeta literară un fel de comentarii critice orale pe marginea unor cărți. Pulsul viu al actualității, luceafărul numărul 7, pe 1 aprilie 62. Citez. Oameni apucând în valuri masive drumul belșugului, lărgind parcă cu umerilor porțile gospodăriilor colective, destine care se unesc și se limpezesc odată cu dispariția ultimului hat, entuziasmul ce pare de deopotrivă al oamenilor și al pământului devenit, de la un capăt la altul al țării, un imens bărăgan al fertilității. Iată ce ne-am deprins să întâlnim în ultima vreme în reviste. Un termen care revine ori de câte ori e vorba de literatură, acela de reflectare, își sărbătorește în aceste zile un adevărat triumf. Ca niște oglinzi așezate în fața soarelui, revistele răsfrâng mereu, reflectă întâmplările pline de profunde semnificații din această primăvară, pe drept cuvânt, istorică. Nota autorului se referă la încheierea colectivizării agriculturii. Am încheiat nota. Fiecare scriitor își face o datorie de onoare de a consemna, într-un fel sau altul, evenimentul. În țara orașului se constituie cea mai mare gospodărie colectivă din regiune. Am încheiat citatul. Critica literară și tinerii scriitori, Gazeta literară, numărul 8 din 21 februarie 63. Zaharia Stancu, Noi și Radio Londra, Contemporanul, numărul 13 din 13 decembrie 46, foarte prosovietic și antioccidental. Tovarășul Zaharia Stancu, noul președinte al societății scriitorilor din România, Scânteia, numărul 1011 din 2 ianuarie 48. De vorbă cu tovarășul Zaharia Stancu, noul președinte al Societății Scriitorilor din România, flacăra numărul 2 din 11 ianuarie 48. Ce am învățat de la Jdanov, scânteia numărul 1216 din 5 septembrie 48. Se referă mai ales la raportul acestuia asupra revistelor Zvezda și Leningrad. Antisemitismul, Scânteia numărul 1308 din 22 decembrie 48 și următorul, se refere la perioada anterioară. Spre un nou avânt al creației literare, Viața românească numărul 34-1949, pe raport la prima conferință pe țara a scriitorilor, ținută la 25-27 martie 1949. Titlul e împrumutat din ziarul Scânteia, care publicase un articol astfel intitulat la 12 decembrie 1948, Zaharia Stancu e numit președinte al Uniunii Scriitorilor, acum constituită. Arta burgheză, Arta unei societăți în descompunere, Contemporanul, numărul 150, din 19 august 1949. Pilda creatoare a Teatrului Sovietic, Contemporanul, numărul 263, din 19 octombrie 1951. Voci din Întuneric, gazeta literară numărul 1 din 18 martie 54, adresat transfugilor care vorbeau la diferite posturi de radio străine. Condițiile de muncă și de viață ale scriitorilor, gazeta literară numărul 21 din 5 august 54, subtitlul general Gloriosul deceniu, eterna comparație incorrectă între trecut și prezent. Cruciați cu topoare și cuțite, gazeta literară numărul 8, din 24 februarie 55, se ocupă în continuare de politica imperialistă agresivă a Occidentului. Șerpii își schimbă pielea, gazeta literară numărul 13, din 31 martie 55. 140.000 de candidați, gazeta literară numărul 4, din 19 ianuarie 61, pentru alegerile de la 5 martie. Poemul Cifrelor Concrete. Gazeta Literară Numărul 5 din 26 ianuarie 61. Elogii delirante la adresa prezentului, mereu în comparație frauduloasă cu trecutul. Perspective uriașe, perspective mărețe. Gazeta Literară Numărul 7 din 9 februarie 61, tot în întâmpinarea alegerilor. Cuvinte adevărate, cuvinte de aur, gazeta literară numărul 10 din 2 martie 61. Autorul era directorul gazetei literare la ora aceea. O Măreață Victorie, gazeta literară numărul 11 din 9 martie 61. E vorba de Victoria în alegerile de la 5 martie. Cum putea să se prostitueze în așa măsură? 40 de ani, gazeta literară numărul 19 din 4 mai 61. De la înființarea PCR. Poarta de aur a istoriei Caseta literară numărul 45 din 21 noiembrie 61 Volume Zile de lagăr 1945 Pentru apărarea culturii 49 Călătorind prin URSS 50 Florile pământului 54 Petre Stoica Președintele gospodăriei, ieri s-a împărțit primul rod etc. versuri, steaua numărul 3 pe 1959. Numele lui Lenin trece prin lumea contemporană, steaua numărul 4 pe 59. Contemporan cu rachetele, steaua numărul 7 pe 1961. Geo Șerban un exemplu de zugrăvire a tinereții avântate. Steaua, numărele 5-6, e vorba de romanul studenții de scriitorul sovietic Iuri Trifonov. Actualitatea aprecierilor leniniste despre stil. Steaua, numărul 8 pe 1961. Al I. Ștefanescu. Naționalismul lui Vasil Alexandrii, contemporanul, numărul 88, din 4 iunie 48. Îl interesează atitudinea șovină a lui Vasile Alexandri. Citez, "Alexandri era boier, aici trebuie să ne oprim puțin. Am încheiat citatul. Asemnat mult timp cronica literară în contemporanul, precum și articole pe diverse teme, fără a reuși să se impună în vreun fel. N. Tertulian. Problema reeditărilor. Contemporanul, numărul 79, din 2 aprilie 1948. Lenin despre literatură, contemporanul numărul 84 din 7 mai 48. Preludiu la o discuție asupra problemelor poeziei noastre actuale, contemporanul numărul 178 din 3 martie 50. Problema eroului pozitiv, contemporanul numărul 202 din 18 august 50. Monopolurile războinice aservesc știința din țările capitaliste. Contemporanul numărul 12 din 23 martie 51. Cabinetul de partid pârghie principală în asigurarea calității învățământului de partid. Contemporanul numărul 19 din 11 mai 51. În ajutorul celor care studiază cursul scurt de istorie a Partidului Comunist al URSS, Contemporanul, numărul 271, din 14 decembrie 51. O novelă remarcabilă, Contemporanul, numărul 41, din 10 octombrie 52. E vorba de novela Desfășurarea de Marin Preda. Tipicul și esența fenomenelor sociale, Contemporanul, numărul 26, din 26 iunie 53. Schematism și realism. Gazeta literară numărul 5 din 3 februarie 55 și următorul. Caracterul reacționar al teoriei autonomiei esteticului. Ideile estetice ale lui Titu Maiorescu. Viața românească numărul 2 pe 1956, paginile 215, liniuță 238. Marxism, revizionism, antimarxism, viața românească, numărul 5, pe 1961. Lucian Blaga, viața românească, numărul 67 pe 1963 și următorul. Ovidiu Varga. Să ne însușim cât mai temeinic cultura muzicală sovietică. Contemporanul, numărul 217, din 1 decembrie, 50. Tudor Vianu. Repertoriile, Contemporanul numărul 1 pe 4 ianuarie 57 Substema Republicii, Contemporanul numărul 52 din 29 decembrie 57 Idei trăite, Viața românească numărul 4 pe 1958 Construcție și Constructori, gazeta literară, numărul 32, din 6 august 59. Mai reținut în general decât alți intelectuali, Tudor Vianu laudă și el preocupările regimului pentru cultură și construcție. Citez. Cred că socialismul răspunde unei astfel de dorințe și expresia lui o regăsesc în elanul de transformare constructivă a capitalei noastre, pe care îl constat și îl admir la fiecare pas. Am încheiat citatul. Munca eliberată, luceafărul numărul 9, din 1 mai 59, citez. Cele șapte minuni ale lumii, după o sistematizare grecească târzie, piramidele Egiptului, grădinile suspendate ale Semiramidei și zidurile uriașe ale Babilonului, colosul care străjuia portul din Rodos, statuia lui Jupiter Olimpianul, templul Dianei din Efes și mormântul regelui Mausolos din Halicarnas, au fost înfățișările lumii care au izbit mai puternic imaginația popoarelor antice. Socialismul reprezintă cea mai adâncă transformare morală pe care omenirea a trăit-o vreodată. Ea se datorește apariției clasei muncitoare pe scena istoriei, care, condusă de partidele sale de avantgardă, a instaurat pe aproape jumătate din glob noua orânduire, socialismul, în care munca a devenit o chestiune de onoare. Roadele acestor uriașe transformări le putem vedea zilnic sub ochii noștri și în cuceririle clasei muncitoare de la noi, condusă de partidul muncitoresc român. Am încheiat citatul. A începe cu cele șapte minuni ale lumii pentru a ajunge la PMR, devenise un procedeu al cărui ridicol nu mai deranja nici pe un om de cultură și gust ca Tudor Vianu. Cultura Republicană, Gazeta Literară, numărul 1, pentru 1 ianuarie 60. Revoluția Culturală, Luceafărul, numărul 10, din 15 mai 51. Înțelegerea lui Maiorescu, Viața Românească, numărul 8, pe 1963. Ion Vinea. Pași înainte. Gazeta literară, numărul 1, din 1 ianuarie 60. Pe marginea unui raport. Gazeta literară, numărul 4, din 21 ianuarie 60. Citez. Să comentezi într-un simplu articol toate ideile înfățișate de premierul Hrușciov în raportul său către Sovietul Suprem e cu neputință. Am încheiat citatul. Visul Strigoilor. Gazeta literară, numărul 6, din 4 februarie 50. Itinerar, de pace, gazeta literară, numărul 15 din 7 aprilie 60, despre vizita lui Hrușciov în Franța. Caput, gazeta literară, numărul 19 din 5 mai 60, în legătură cu înfrângerea Germaniei. Lunatici. fragment, gazeta literară, numărul 30, din 25 iulie 63. Ion Wittner Constituția staliniană, expresie a humanismului sovietic. Orizont numărul 2 din 1 decembrie 44. Literatura țărănească, semănătorismul. Orizont numărul 10 pe 1 aprilie 45. Critica subiectivă și critica obiectivă. Contemporanul numărul 1 din 20 septembrie 46. Un ideolog al fascismului românesc, Nikifor Krainic, contemporanul numărul 37 din 6 iunie 47. Poetul culorilor sumbre, contemporanul numărul 40 din 27 iulie 47. Limitele decadentismului în cultura românescă, contemporanul numărul 62 din 28 noiembrie 47. Critica occidentală și confuzia valorilor, contemporanul numărul 65 din 19 decembrie 47. Eugen Lovinescu sau impasul subiectivității, contemporanul numărul 68 70, din 16 și 30 ianuarie 48. Căile Artei și culturii văzute de Vei Lenin, contemporanul numărul 69 din 23 ianuarie 48. Confuzia valorilor în critica noastră literară, opera de critică și istorie literară a domnului profesor G. Calinescu, contemporanul numărul 81 din 16 aprilie 48 până la numărul 88 din 4 iunie 48. Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei de Sorin Toma, contemporanul numărul 90 din 18 iunie 48. Atoma, poetul proletariatului revoluționar, contemporanul, numărul 123, din 11 februarie 49. Poetul clasei muncitoare, la 90 de ani, de la nașterea lui D. T. Neculuță, contemporanul, numărul 145, din 15 iulie 49. Sarcinile criticii literare, contemporanul, numărul 148, din 5 august 49. La centenarul nașterii lui Eminescu, lupta de clasă numărul 5 din noiembrie 49. Eminescu în conștiința clasei muncitoare, contemporanul numărul 171 din 13 ianuarie 50. Greșeli care trebuiesc combătute și înlăturate, contemporanul numărul 256 din 31 august 51. Avântul literaturii noastre pe drumul realismului socialist, contemporanul numărul 50 din 12 decembrie 52, prin China Populară, Luciferul numărul 6 din 1 octombrie 55, antirealitate, gazeta literară numărul 2 din 9 ianuarie 58.